Rómverja bréfið 16. kapli Ég byð ykkur fyrir hana sýstur okkar Föbe sem er djákni sapnaðarins í kennkrefu veitið henni viðtöku vegna drottins eins og kristnum ber og hjálpið henni með allt sem hún þarf að fá hjá ykkur Hún hefur verið bjargvættur margra þar á meðal mín sjálfs Helsið prísku og Akvílasi, samverkamönnum mínum í Kristi Jesu. Þau hafa stopnað lífi sínu í hættu fyrir mig. Fyrir það votta ég þeim þakkir, ekki ég einn heldur og allir söfnuðir meðal heiðina þjóða. Heilsið einnig söfnuðinum sem kemur saman í húsið þeirra. Heilsið Epeinettussi, mínum elskafa. Hann er frumgróðinn handa Kristi í Asíu. Heilsið Maríu, sem mikið hefur erfiðað fyrir ykkur. Heilsið Androníkusi og Júníu, ættmennum mínum og sambandingjum. Þau skara framúr meðal postulanna og gengu Kristi á hönd á undan mér. Heilsið Amplíatusi, elskuðum vinum mínum í drottni. Heilsið Urbanusi, samverkamanni mínum í Kristi og Stakísi mínum elskaða. Heilsið Appilesi, sem hefur einst tröstur í trúnni á Krist. Heilsið heimilismönnum Aristobuls. Heilsið Herodíon ættinga mínum. Heilsið þeim á heimili Narkissusar sem trúa á drottin. Heilsið Trífænu og Trífósu sem erfiða fyrir drottin. Heilsið Persis, hinni elskuðu, sem hefur starfað svo mikið í þjónustu drottins. Heilsið Rúffusi, sem drottin hefur útvalið og móður hans sem er mér einnig móðir. Helsið Asingritusi, Flegon, Hermesi, Patrobasi, Hermasi og trúarsiskinum hjá þeim. Helsið Filologusi og Júlíu, Nerves og systur hans og Ólimpasi og öllum heilugum sem með þeim eru. Heilsið hvert öðru með heilögum kossi. Allir söfnuður krists sendi ykkur kveðju. Ég minn ykkur sískinn á að hafa gátt þeim sem vekja sundur þykki og tæla frá þeirri kenningu sem þið hafi nömið, sneiðið hjá þeim. Slíkir menn þjóna ekki drottni vorum kristi heldur eigin maga og með blíðmælum og fagurgala blekja þeir hjörtur reklausra manna en hliðinni ykkar er alkunn orðin. Því er ég gladur yfir ykkur og vel að þið séuð vitur í því sem gott er, en fákunandi í því sem illt er. Guð friðarins munn bráðlega sundur satan undir fótum ykkar. Náðin drottins vors Krists Krist sem meðiður. Tímóteus Samverkamadur minn, Lúkius, Jason og Sósipater, ættmenn mínir, að helsa ykkur. Ég, Tertíus, sem hef rýtað brefið, byðjað helsa ykkur í nafni drottins. Gæjus, sem híser mig og allan söfnuðinn, byðjað helsa ykkur. Erastus, gjaldkeri borgarinnar og bróðir kvartus, byðjað helsa ykkur. Náðinn drottins vorst, Jésu Krist, sé meðiður. Amen. En einn hefur máttin til þess að styrkja yður með fagnaðar erindi mínu bóðskap Jesu Krists. Þar opinberast lengdardómur sem var hulinn þögn um eilívar tíðir en er nú opinber í spámanlegum rittningum og að bóði hins eilíva Guðs kunngjörður öllum þjóðum að þær taki hann til sín og trúi. Honum, einum alvitrum Guði, Sjá sakir Jesu Krists stýrðin um aldir alda. Amen.